Розділ тридцять четвертий Ну ж і цей Тартак Френк зітхав за кожним разом, коли думав про нього, клинучи себе, що сам же й не штовхнув на це Скарлетт. Мало того, що вона продала свої сережки капітанові Батлеру, саме йому з усіх людей, і придбала Тартака, не порадувшись власним чоловіком, так ще й не довірила чоловікові заправляти Тартаком. Це вже зовсім недобре виглядало». Наче вона не мала віри в нього і в його тямущість. Френк, як і всі чоловіки з його оточення, вважав, що жінка повинна покладатись на життєву мудрість свого чоловіка, повністю погоджуватися з його думкою і обходитись без своєї власної. Він охоче дозволив би більшості жінок чинити на їхній розсуд. Жінки з природи кумедні створіння, і давати попуст їхнім невеличким примхам це нічим не шкодить. Лагідний і згідливий на вдачу, він не став би дуже так обмежувати жінчину волю. Він навіть тішився б, задовольняючи всякі чудні забаганки своєї милої жіночки, аби потім лагідно картати її за глупоту чи марнотратство. Але те, коло чого заходилася Скарлет, годі було навіть уявити. Ось хоча б тартак. Френка просто ошелешила, коли вона у відповідь на його запитання сказала з солодкою усмішкою, що збирається сама ним заправляти. «Тартака я візьму на себе!» – так вона висловилась. Френк, повік не забуде який жах, охопив його втумить. «Вона візьме тартака на себе!» Це було щось неймовірне. Та ж одна жінка в Атланті не бралась ні за які ділові інтереси. І де інде теж подібного не бачено. Френк, у усякому разі, навіть не чував про таке. А коли вже підпиралась скрута, і жінки мусили якось підсобляти родині в нелегкі часи, то вони робили це скромно, по-жіночому, як от місіс Мерівезер, що пекла пироги, або місіс Елсінг і Фенні, що розмальовували порцеляну, шили одежу і тримали пансіонерів, або місіс Сміт, що завела школу, або місіс Боннел, що давала лекції з музики. Ці дами мали певний приробіток, але виконували свою роботу вдома, як і годиться жінкам. А щоб жінка з-під захистку рідної домівки наважилась увійти в брутальний чоловічий світ і стала змагатися з ними в ділових оборудках, і щодень терлася поміж чоловіків, наражаючись на й образи? Надто ще коли ніщо її до того не змушувало, коли вона мала чоловіка, спроможного подбати про неї. Френк спершу гадав, що дружина тільки дражниця чи жартує. Хоч і сумнівний, то був жарт. Та невдовзі... Переконався, що наміри її цілком серйозні. Скарлет таки справді взялася заправляти Тартаком. Вставала вона раніше від нього і їхала ген за місто Персиковою дорогою, а додому часто верталася, коли він, давно замкнувши крамницю, сидів уже вдома і дожидав вечері. Вирушала вона за багато миль до свого Тартака під охороною тільки дядька Пітера. І це ж тоді, коли в лісах кишмаки щіло вільних негрів, та всякої потолочі з'янки. Френк не міг її супроводити, бо весь час його поглинала крамниця, але коли він спробував протестувати, Скарлет відмахнулась від нього категоричною заявою. «Якщо я не наглядатиму за цим крутієм і Джонсоном, він крастиме мій ліс і продаватиме, а гроші буде класти собі в кишеню. Коли я знайду чесного чоловіка, щоб його можна було поставити на тартак, тоді рідше туди їздитиму». Тоді я візьму на себе торгівлю деревиною в місті. Торгувати деревиною в місті. Це було ще гірше. Вона вже й тепер частенько уривала день від Тартака і бралася за продаж пиляного лісу. І Френку такі години не знав, у яку темну шкалубину в крамниці зашитися, щоб нікому не потрапити на очі. Його дружина торгує деревиною. Та й люди говорили про неї всякі прикрі речі. І про нього, мабуть, теж, коли він дозволяє їй так не по-жіночому поводитись. Він просто знічувався, коли котрийсь покупець заходив до крамниці і казав, «Оце щойно я бачив місі дебіля". дібіля». Кожне залюбки повідомляло його, що вона робить. Кожне переказувало, що сталося на ділянці, де будовано новий готель. Скарлет наїхала саме ту хвилину, коли Томмі Велберн домовлявся про купівлю деревини в одного чоловіка. Злізла з брички серед цих мужлокувалих ірландців, які клали під мурівок, і заявила Томмі, що він дав себе одурити. Вона сказала, що у неї дошки кращі і дешевші, і на доказ підрахувала в голові довгий стопчик цифр і тут таки на місці і виклала йому готовий кошторис. Мало того, що вона отиралася серед цих зайшлих робітників, від яких чого тільки не почуєш. Так ще й вчинила зовсім немислима для жінки, показала свою вправність у рахунку. А коли Томі погодився з її аргументами і дав замовлення таке їй, Скарлетт, замість швидше забратися і не мурити людям очі, ще якийсь час стовбичила там і перемовлялася з бригадиром тих ірландців робітників Джоні Гелегером. Лихої вдачі недоростком, що мав поганючу репутацію. Потім у місті кілька тижнів про це говорили. На довершення всього, Скарлети справді заробляла гроші на Тартаку, а жодного чоловіка не тішить, коли його дружина вміло справляється з таким зовсім не жіночим ділом. Та ще й те, що цих грошей, навіть частини їх, вона не вділяла Френкові на його купецькі потреби. Майже всі вони йшли до тари. Вона одного за одним стала листи Вілові Бантіну, вказуючи, на що саме ці гроші вжити. Більше того, Скарлет ще заявила Френкові, що коли нарешті все необхідне в тарі буде залагоджено, вона має намір давати гроші під заставу. «Ну ж і маєш, ну ж і маєш», – зойкав Френк щоразу, коли згадував ці слова Скарлет. «Та жінці ж і знати не годиться, що таке застава». У Скарлет останніми часами у голові було повно всіляких планів, на Френкову думку дедалі гірших і гірших. Вона навіть поговорювала, чи не збудувати салону на тому місці, де стояв-був залишений її спадщину склад, поки його не спалили шерманові солдати. Френк не належав до непитущих, але проти ідеї Скарлет рішуче заперечив. «Бути власником такого закладу непристойно, це може накликати нещастя», та це майже однаково, що завести кишло. Чому саме це непристойно, Френк не міг їй пояснити. І у відповідь на свої незграбні докази шув лише її, звичайне, дурниці. Орендарі салунів завжди дуже справні. Так і дядечко Генрі казав, товкмачила вона йому. Вони вчасно платять за оренду. І ще ж, Френку, я можу збудувати салуна зовсім дешево, бо з гіршої деревини, якої нікому не продаси. А за гроші з оренди, із тартака та з відсотків за позички, я зможу придбати ще кілька тартаків. Любчику, та навіщо тобі нові тартаки? – вжахнувся Френк. Та ж тобі треба продати і те, що маєш. Він же так тебе виснажує і завдає стільки клопоту з тими вільними неграми, ледачими до праці. Вільні негри і справді лайдаки, – погодилася Скарлет, знехтувавши його натяк на продаж тартака. Джонсон каже, що, приходячи вранці на роботу, він ніколи не певен, усі негри з'являться чи ні. Негри тепер стали такі, що до них не можна покладатись, працюють день чи два, а тоді гуляють, поки не розтринькують гроші. А то бува, і вся команда їхня не виходить на роботу. Що довше я приглядаюсь до цієї емансипації, то більшим злочином вона мені здається. Це просто розбестло негрів. Тисячі їх б'ють байдики. А коли кого й пощастить не йняти, то вони такі ледащі, такі недорадні, що з них ніякого пуття. А як нагримати на них, я вже й не кажу, щоб шмаганути разок-другий для їхнього ж добра, то зразу ж накриє тебе мокрим рядном бюро звільненців. Любчику, не ти дозволяєш Джонсонові лупити цих? Звичайно, не дозволяю. нетерпляче урвала вона його. Хіба ж я не сказала, що янки за це посадили б мене? «Я певен, твій батько ніколи в житті не підняв руки на негра». Ну, один раз було, правда. Це коли він відшмагав хлопця при стайні, який не почистив його коня після цілого дня полювання. Але ж тоді то була зовсім інша річ Френку. Теперішні вільні негри вже не такі, як давніше. І добра прочуханка декому з них пішла б лише на користь. Френк був вражений не тільки жінчими поглядами та планами, але й тим, як його жінка змінилася за ці короткі місяці шлюбного життя. Де і поділося те ніжне, лагідне, таке жіночне створіння, яке він брав собі за дружину. За недовгий час свого залицяння він дійшов висновку, що зроду не зустрічав істоти такої чарівно-жіночної, уставлені до життя, такої наївної, соромливої і безпорадної. Тепер же вона трималася чисто по-чоловічому. Попри свої рожеві щички, ямочки на щоках і милі усмішки, розмовляла вона і діяла як чоловік. Голос її звучав гостро і категорично, вирішувала вона відразу і без усяких жіночих смикань туди-сюди. Вона знала, чого хоче, і йшла до цього по-чоловічому на простець, не збоджуючи на манівці і не нехтуючи обхідні маневри, до яких, звичайно, вдаються жінки. Френк, власне, і раніше стикався злодолюбними жінками. Атланта, як і кожне інше південське місто, мала певну кількість літніх матрон, яким ніхто не важився ставати поперек дороги. Ледве чи можна було знайти владнішу особу, ніж огрядна місіс Мерівезер, гонористішу, ніж тендідна місіс Елсінг, меткішу в досягненні власних цілей, ніж срібноголова і солодкомовна місіс Вайтінг. Але хоч би до яких викрутів ці добродяки вдавалися, щоб домогтись свого. Це були суто жіночі викрути. Вони завжди виказували належну пошану до думки чоловіків, незалежно від того, згодні з нею величині. Головне, що у них вистачало тактовності вдавати, ніби вони зважають на цю думку. Скарлет же ні на чию думку не зважала, крім своєї власної, і вела справи на чоловічий лад, через що... Все місто і пересуджувало її. І мене, мабуть, теж, думав бідолашний Френк, що я попускаю їй втрачати жіночу подобу. До всього того ще й цей Батлер. Його часті відвіданих міст Ступ були для Френка найбільшим приниженням. Він завжди недолюблював Батлера, хоча мав з ним спільні справи ще до війни. І часто проклинав той день, коли привіз Рета до 12 дубів та відрекомендував своїм друзям. Френк зневажав його, що він з таким холодним розрахунком провадив спекуляції під час війни і не пішов до війська. Про те, що Рет вісім місяців відслужив в армії конфедерації, знала тільки Скарлет сам він з удаваним жахом просив її ні перед ким не викрити цієї його ганьби. А найдужче Френк зневажав Рета за те, що він привласнив золото конфедерації, тоді як чесні люди, адмірал Буллек та інші, опинившись у такому самому становищі. Віддали тисячі доларів до федеральної скарбниці. Але подобалось це Френкові чи не подобалось, а Рет був таки частим гостем у міступ. Зовні виглядало так, наче він навідувався саме до старої дами, і вона була така дурна, що вірила в це, і вельми заносилася з цими його відвідинами. Проте Френк мав прикре відчуття, що приваблює Рета зовсім не міступ. Щиро прихилився до капітана Малий вейт. Хоч взагалі він соромився сторонніх і навіть називав його дядечком Ретом на велику досаду Френкові. Та й не міг Френк забути, що Рет залицявся до у роки війни і що про них тоді ходили усякі чутки. Він уявляв собі, що тепер чутки можуть бути ще гірші. Ні в кого з Френкових друзів не ставало духу натякнути йому на це. Дарма, що за історію з Тартаком вони засуджували Скарлет, не криючись перед Френком. Але він не міг не помітити що його і Скарлетт тепер дедалі рідше запрошували на обіди і вечірки, і все менше гостей відвідували їх. Скарлетт недолюблювала більшість своїх співгородян і була надто заклопотана тартаком, Отож, не дуже маючи, коли спілкуватися з тим, кого не любила, вона й не журилася, що в них майже не буває гостей. Однак Френк переживав це болісно. Усе своє життя він зважав на думку. А що люди на це скажуть? І був просто шокований, що його дружина так явно нехтує добропристойність. Френк відчував загальне несхвалення щодо Скарлетт і зневагу до себе самого, оскільки він дозволяє їй поводитись, як жінці не пасує. Скарлетт робила багато чого такого, що чоловік, на його думку, мусив би їй не дозволити. Але якби він спробував стримати її, почав би з нею сперечатися чи критикувати, то на голову йому звалився б справжній ураган. «Ну ж і маєш!» Думав він безпорадно. Зроду я не бачив, щоб жінка так раптом скаженіла і так довго не втихомирювалася. Навіть у дні, коли все складалося якнайдогідніше для неї, Скарлет могла в одну мить перетворитися з веселої ніжної жіночки, яка стиха наспівуючи снує по кімнатах, на щось цілковито протилежне. Досить було йому сказати «Любчику, я б на твоєму місці не…» і вже щинялася буря. Її чорні брови враз гострокуто сходилися над переніссям, і Френк просто на очах зіщулювався. Вона ставала фурією і лютувала, мов дика кицька. В таку хвилину їй наче було зовсім байдуже, що злітає у неї з язика і як боляче він ранить. Темні хмари зависали тоді над домом. Френк якомога раніше йшов до крамниці і залишався там довше звичайного обховалась у себе в спальні як заєць, що забивається в нору. Вейт і дядько Пітер забирались до возівні, а куховарка носа не витикала з кухні і остерігалася славити господа з півом. Тільки мамка спокійнісінько сприймала спалахи темпераменту Скарлетт, але ж вона пройшла багаторічний вишкіл, бувши свідком гарячкових вибухів Джералда Огари. Скарлетт, власне, і не хотіла виявляти такої нестриманості, вона щиро прагнула бути Френкові доброю дружиною, бо любила його і була вдячна, що він допоміг врятувати Тару. Проте Френк так часто із різних приводів випробовував її терпіння, що вона просто не витримувала. Та й не могла вона поважати чоловіка, який дозволяв їй верховодити ним, і ще їй страшенно дратувала його боязкість та нерішучість у скрутніші моменти коли йшлося чи то про неї, чи про когось іншого. Але вона могла б ще примиритися з цим усім і навіть відчути себе щасливою. Тепер, коли її грошові проблеми певною мірою залагодились, якби на свою прикрість не переконувалася раз у раз, що Френк і свої справи вів кепсько, і їй не давав змоги передкувати належним чином в її власних справах. Як вона і побоювалась, він відмовився стягувати гроші за несплачені рахунки а коли зрештою взявся за це, за її принуки, то якось через силу і ніби вибачаючись. З цього Скарлетт остаточно переконалася, що родина Кеннеді до віку житиме у вельми скромному достатку, коли вона сама не візьметься добувати гроші, як це собі постановила. Їй уже було ясно, що Френк до кінця свого життя ладен порпатися у цій зачуханій крамниці. Він начебто не усвідомлював, які благенькі їхні гаразди, і як важливо заробляти більше грошей у ці непевні часи, коли гроші – єдиний захисток від усіляких нових знегод. У легкі довоєнні дні Френк міг би успішно вести справи, але тепер він здавався таким неймовірно старомодним, думала вона, і так уперто силкувався господарювати по-давньому, коли і той давній лад, і ті давні дні назавжди відійшли в минуле. Йому цілковито бракує настирливості, конче потрібної в теперішні суворі часи. А у неї якраз є ця настирливість, і вона воліє користатися нею до вподобице Френкові чи ні. Їм потрібні гроші, і вона їх робить, хоч і як тяжко це їй дається. Ну а Френк хоча б уже не втручався в її плани, якщо від них є якийсь пожиток. При її недосвідченості нелегко було заправляти тертаком, та й конкуренція тепер зросла. Тож вона верталася ввечері додому, звичайно втомлена, засмикана і зла. І коли Френк, вибачливо кахикнувши, починав «Любчику я б не робив цього», або «Я б на твоєму місці, Любчику так не чинив», вона могла щонайбільше стриматись, щоб не спалахнути, але часто і цього не пробувала. І якщо йому не стає духу самому бути метикуватішим, щоб заробляти гроші, то чого він до неї сікається, та ще з усілякими такими дурницями? «Бо яке значення має тепер те, що вона поводиться не по-жіночому, тим паче, що цей її нежіночний тартак дає гроші, так прикро їм потрібні і їй, і родині, і тарі, і самому Френкові?» А Френк хотів лише спокою і тиші. Війна, на якій він сумлінно виконував свій обов'язок, підірвала йому здоров'я, поглинула його статки і постарила його самого. Він не нарікав на ці втрати. І після чотирьох років війни жадав тільки жити в мирі й добрі, бачити круг себе обличчя, освітлені любов'ю, і чути схвальні слова друзів. Однак невдовзі він виявив, що за хатню злагоду треба платити, і ціна ця полягала в тому, щоб Скарлет могла чинити по-своєму, як сама хоче. Отож, бувши знеможеним, Френк купував собі злагоду на тих умовах, які визначила Скарлет. Часом він думав, що це вже не так і дорого, коли жінка насміхалась до нього, вертаючись у холодному присмарку додому, коли вона цілувала його у вухо чи в ніс, чи в якесь інше, не зовсім відповідне місце, коли вночі її сонна голівка прихилялась до його плеча під теплою ковдрою. Хатнє життя було таке приємне, якщо скарлет мала змогу чинити по-своєму. Але злагода, купована такою ціною, була тільки порожнестою подобою злагоди, бо коштувало йому відмови від усього того, що, на його думку, становило сутність нормального подружнього життя. «Жінка повинна більше уваги приділяти домівці й родині, а не гасати по-чоловічому гала думав він. «От якби в неї з'явилась дитина…» Він усміхався, думаючи про дитину, і думки ці навідували його частенько. Скарлет недвозначно заявляла, що не хоче дитини. Але ж немовлята не мають звички чекати на запросини. Френк знав, що жінки часто густо запевняють, ніби їм не треба ніяких дітей, тільки то все з дурощів і страху. Якби у Скарлет знайшлося немовля, вона полюбила б його і сиділа б удома, доглядаючи дитину, як інші жінки роблять. Тоді вона, хоч не хоче, мусила б продати тартак, і всі Френкові клопоти скінчилися б. Жінкам для повного щастя треба мати дітей – а Френк же бачив, що Скарлет аж ніяк нещаслива. Хоч він і мало знався на жінках, але не був таким сліпцем, щоб не завважувати, яка вона деколи дуже нещасна. Бувало, він прокидався серед ночі і чув приглушені схлипування в подушку. Коли Френку перше так пробудився, почувши її ридання, він запитав стривожено «Любчику, що з тобою?» і почув у відповідь роздратоване «Дай мені спокій». І справді, дитина зробила б її щасливою і відвернула б увагу від справ, які жінкам зовсім ні до чого. А часом Френ зітхав, думаючи, що зловив він тропічну пташку, яка вся вогонь і яскраві барви, тоді, коли його задовольнила б і звичайна горобличка, ба навіть з нею було б і легше. Грозової дощової ночі квітня місяця з Джонсборо примчав Тоні Фонтейн верхи на вмиленому коні, ледве живому від перевтоми. Стуки Тоні у двері розбудив зі сну наполоханих Скарлет і Френка. І тут, у друге за чотири місяці, Скарлет гостро відчула, що означає реконструкція в усіх її проявах, по-справжньому зрозуміла, що мав на увазі ВІЛ, кажучи – Наші клопоти лише починаються. Що крилося за похмурими натяками Ешлі у вітряному садку Тари? Те життя, що чекає нас попереду, гірше за війну, гірше за в'язницю, гірше за смерть. Уперше вона зіткнулася лице в лице з реконструкцією, коли дізналася, що Джонас Вілкерсон може за допомогою Янки викорити її з Тари. Але поява Тоні – Відкрила їй очі на те, що дійсність має набагато страшніший вимір. Тоні примчав серед ночі, саме коли розходилася злива, і за кілька хвилин його назавжди поглинула ніч, та протягом цього короткого часу він відхилив запону, за якою крилися нові жахіття, і Скарлет у своїй безнадії відчула, що ця запона тепер уже ніколи не заслонить її від життя. Тієї буряної ночі, коли почувся настійливий стукіт від дверного молотка, вона зупинилася на верхній площадинці сходів, щільніше закутуючись у халат, і встигла помітити внизу в холі засмагле, похмуре обличчя Тоні, перш ніж той, нахилився вперед і загасив свічку у Френковій руці. Тоді вона збігла в темряві вниз, схопила Тоні за мокру холодну руку і почула його шепіт. «За мною женуться, я тікаю до Дехасу. Мій кні не падає». Я зголоднів до смерті. Ешлі сказав, що ви – не світіть свічки, а то ще раз буде до чорнюків. Я не хочу, щоб ви мали через мене клопіт. На кухні, коли позачиняли всі віконниці і поопускали штори, він дозволив засвітити світло і в коротких ручких словах виклав Френкові всю історію, поки Скарлет готувала йому їсти. Тоні був без плаща і змок до нитки. Капелюха він теж не мав і чорне волосся поприлипало до маленького черепа. Але властива братам Фонтейнам жвавість. Через неї Скарлет у ту ніч аж морозом обсипало. Горіла в його рухливих очицях, коли він одним духом вихилив чарку горілки, яку вона йому поставила. Скарлет лише дякувала Богові, що тітенька Дріботуб мирно спить собі на горі. Побачивши Тоні в такому вигляді, вона б неодмінно зімліла. На одного чортового бай... На одного простібая стало менше – Сказав Тоні, простягаючи чарку, щоб йому не ще. Я гнав чвалом, бо заплачу шкурою, якщо не заберуся звідси якнайшвидше, але я ні за чим не шкодую їй, бо ні. Спробую дістати до Техасу і там занишкнути. Зі мною в Джонсбору був Ешлі і він сказав, щоб я заїхав до вас. Мені, Френку, треба іншого коня і трохи грошей. Мій кінь ледь живий, він гнав сюди духу. А я, дурень, вирвався з дому сьогодні, як той бевсь. Без плаща, без капелюха і без гроша в кишені, хоча й не дуже там грошей у нас. Він засміявся і пожадливо допався до холодного кукурудзяного коржа і холодної салати з гички ріпи у білих пластівцях застиглого жиру. «Візьмеш мого коня», – спокійно сказав Френк. «При мені тільки 10 доларів, але якщо ти зможеш почекати до ранку?» «Та де в біса я можу чекати?» Запально і навіть весело вигукнув Тоні. «Вони ж, мабуть, женуться за мною по п'ятах». «Я не дуже їх випередив. Якби Ешлі не витяг мене звідти і не посадив на коня, я б там так і застряв, як дурень, і досі вже був би в зашворгу. Молодчага він, Ешлі!» Отож, Ешлі теж в цю історію. Скарлет піднесла руку до шиї і відчула, як похололо в неї тіло. «Що коли янки вже схопили Ешлі? І чого Френк тягне? Ніяк не спитає, що ж там таке сталося? Чому сприймається так спокійно, немов щось буденне?» Вона на силу спромоглася заговорити «А що?» – почала вона «Кого?» «Та того, що був у твого батька управителем, щоб його черти забрали» Джонаса Вілкерсона «То його? Він мертвий?» «На бога, Скарле Тогаро!» – вражено вигукнув Тоні «Та не вже ти гадаєш, що як я надумав когось порішити, то тільки подряпаю його тупим боком ножа?» «Ні, присяйбі, я всі кишки йому випустив і чудово, незворушно зауважив Френк. Я завжди його недолюблював. Скарлет зиркнув на чоловіка. Це був зовсім не той, добре їй знаний потульний Френк, який мав звичай нервово посмикувати борідку і якого так легко було поштуркувати. У вигляді його з'явилися рішучість та спокій, і він не розкидався зайвими словами. Він тримався, як і личить чоловікові, і Тоні теж, і вся ця халепа з убивством – була чоловічою справою, до якої жінкам нема чого встрявати. «А Ешлі, чи він?» «Ні, він сам хотів його вбити. Та я заявив, що це моє право, бо Селлі – моя братова, і він врешті погодився. Він разом зі мною поїхав до Джонсборо на той випадок, якби Вілкерсон брав гору. Але я не думаю, що Бешлі мав якийсь клопіт через цю історію. Сподіваюся, що ні. А у вас нема трохи джему до коржа?» Я зараз завирищу, коли ти не розкажеш мені все, як є. Ось почекай, поки я дремену, тоді вирищі собі. Я тобі розкажу, коли Френк запрягатиме коня. Цей клятий Вілкерсон і без того досить уже накапустив. Тебе він мало не добив податками, ти знаєш. Але це тільки одна з його підлот. А найгірше, що він підбурював чорнюків. Хто б мені сказав, що надійде день, коли я чорнюків зненавиджу? Чортові чорні душі. Вони ж беруть на віру кожне слово цих пройдисвітів і забувають усе те добре, що ми їм робили. Тепер янки заміряються дати Чорнюкам право голосу, а нас позбавили цього права. Таж після того, як виключено всіх, хто воював у конфедератській армії, на всю округу набереться хіба жменька демократів, яким дозволено голосувати. А якщо вони дадуть неграм право голосу, нам капець. Хай йому чорт, але ж цей штат наш! Він нам належить, а не Янкі. Їй бос Карлет, із цим не можна змиритись. І ми не змиримося? Ми щось таке зробимо, хоч би і знову дійшло до війни. Бо ж скоро у нас буде чорнюків в суді, чорнюків в парламенті, ці чорні мавпи, джунглів. Ради Бога, та розкажи, що саме сталося? Дай мені ще шматок коржа, поки не загорнула. Так ото стали поговорювати, що Вілкерсон занадто вже розпотягався про рівноправність чорнюків. Атож, він товкмачив це чорнюкам день і ніч. У нього вистачило нахаб, тоні аж похлинувся слиною. Заявити чорнюкам, що вони мають право на білих жінок. Та що ти, Тоні? Їй бо, правда, воно й не дивно, що ти поблідла. Але ж хай йому біс, скарлет. Невже ти не чула про це? Вони ж і в Атланті, те саме чорнюкам верзуть. Ні, я не чула. Значить, Френк приховав це від тебе. Отож, ми врешті вирішили вночі навідати Добродія Вілкерсона і гарненько з ним поговорити. Та поки ми збиралися, пам'ятаєш того чорного здоровила Юстіса, що за економа в нас був? А вже ж то він підійшов сьогодні до дверей нашої кухні, коли Селі готувала обід. І я не знаю, що він сказав їй, і тепер уже, мабуть, повік не дізнаюся. Але щось він їй сказав, і я почув, як вона закричала. Я вскочив у кухню, а він там п'яний, сучий син. Перепрошую, Карле, це мене вирвалось. Нічого каже далі. Я застрелив його. І коли мама прибігла на крикселлі, я вже скочив на коня і гайнув до Вілкерсона у Джонсборо. Це все його вина, бо якби не він, цей бовдур Чорнюк зроду б до такого не додумався. Дорогою біля тари... Я здибав Ешлі, і він, звичайно, приєднався до мене. Він хотів, щоб я дозволив йому це зробити, бо ж Вілкерсон трохи не позбавив вас тари. Але я сказав ні, це моє право, бо Селлі – дружина мого небіщика брата. І так ми всю дорогу гиркались. А коли приїхали до міста, чи ж повіриш, Скарлетт, виявилося, що я навіть пістолети не взяв, забув у стайні. Від люті мені аж памороки забило». Він примовк і почав жувати коржа, а у скарлет по спині забігали мурашки. Буйні спалахи фонтейнів відомі були на всю округу задовго до цієї історії. Тож довелось мені орудувати ножем. Вілкерсон був саме в барі. Затисля його в кутку, а Ешлі тим часом тримав інших, щоб не лізли. І першо, ніж черконути, пояснив йому, що до чого, а як усе це сталося, я і зутямитись не встиг, розвагу вмовив Тоні. Пам'ятаю тільки, що Ешлі підсадив мене на коня і сказав заїхати до вас. На Ешлі можна покластись у скруті. Він не втрачає голови. Війшов Френк з плащем через руку і простяг його Тоні. Це була єдина Френкова тепліша одежа, однак Скарлетт не протестувала. В цих суто чоловічих стосунках вона полишала їм самим порозумітись. Але ж Тоні, ти так потрібен удома. Якби ти вернувся і все пояснив, то певне... «Ви, Френко, дружилися з недотепою», – сказав Тоні і усміхнувся, натягаючи плаща. Вона гадає, що янки дадуть нагороду тому, хто відганяє чорнюків від білих жінок. «І добра буде нагорода», – військовий трибунал і мотузка. «Поцілуй мене, Скарлет, Френк не буде проти, а я тебе, мабуть, по віку вже не побачу. Техас дуже далеко. Писати я не наважуся, тож перекажете моїм, що я, бодай, до вашого дому дістався живий. Скарлет дозволила йому цмокнути її, обоє чоловіків вийшли на тильний ганок і хвилинку переговорили там, стоячи під зливою. А потім вона почула, як захлюпала вода під копитами, і то ні не стало. Скарлет прочинила двері і побачила у шпарку, як Френк повів до возівні коня, що надсадно сапав і на силу переставляв ноги. Тоді зачинила двері, і присіла, відчуваючи, що в неї підгинаються коліна. Аж тепер вона зрозуміла, що означає реконструкція. Зрозуміла так виразно, немов навкіл будинку сиділи на впочіпки горі дикуни в настегнових пов'язках. Тепер в її пам'яті ожило багато різних деталей з недавнього часу, що проходили раніше непоміченими. Розмови, які вона чула, але не слухала, речення, якими обмінювали чоловіки – уриваючи їх на півслові при її появі, дрібні епізоди, яким вона в ту хвилину не надавала значення, марні френкові перестороги, щоб вона не їздила до Дартака під опікою самого лише немічного дядька Пітера. Тепер усі ці деталі склалися в суцільне моторошне видиво. І в центрі його стояли негри, на сторожі яких були янки з багнетами. Її можуть вбити, можуть зґвалтувати, і за це наймовірніше ніхто не відповість. А кожного, хто спробує за неї помститися, Янки спровадять на шибеницю, і то без усякого суду присяжних. Офіцери Янки, які не знаються на законах, і яких ще менше обходять обставини злочину, залюбки засудять кожного південця і тут таки накинуть йому зашморх на шию. Але що ми можемо вдіяти? – думала Скарлет, заламуючи руки від безсилля й страху. «Що ми можемо вдіяти проти цих мерзотників, ладних повісити такого порядного хлопця, як Тоні, лише за те, що він убив п'яного чорнюка і негідника пристібає, аби захистити свою родичку?» «З цим не можна змиритись», – вигукнув Тоні, і він мав рацію. «Таки не можна. Але чи ж спроможні південці на що інше, крім терпіння, коли сила не на їхньому боці?» «Вона затремтіла всім тілом і вперше в житті усвідомила, що люди й події не підвладні їй, усвідомило виразно, що скарли тогара, налякана і безпорадна, не такий уже виняток. Таких жінок тисячі по всьому півдню, і всі вони налякані й безпорадні. І тисячі чоловіків, що склали зброю під Аломатоксом, а тепер узяли її знову руки, готові при потребі важити життям в обороні цих своїх жінок. На обличчі Тоні було щось таке, що відбувалось і на Френковому обличчі. Вираз, який вона віднедавна помічала у багатьох чоловіків в Атланті, хоч не задумувалась над цим. Цей вираз зовсім не схожий був на втому і безрадність на обличчя чоловіків, які вертались додому після капітуляції. Тим було до всього байдуже, аби тільки швидше дістатися до своєї домівки. А тепер у них знову з'явилась зацікавленість життям. Змертвілі нерви оживали, відроджувався колишній дух. Байдужості вже не стало. Була натомість холодна, безоглядна гіркота. Вони, як і Тоні, думали, з цим не можна змиритись. Скарлет бачила південських чоловіків, і лагідних мовою, та запальних вчинками у довоєнні дні, і відчайдушних та затятих у дні останніх розпачливих боїв. Але на обличчях цих двох чоловіків, які щойно дивились один на одного над полум'ям свічки, було щось відмінне, щось таке, що підбадьорювало її і водночас викликало страх, запеклість для якої не було і слів, рішучість, яка ні перед чим не зупиниться. Уперше в житті вона відчула свою спільність з людьми, що її оточують, відчула, що поділяє їхні страхи, їхню гіркоту, їхню рішучість. Ні, з цим не можна змиритись. Південь занадто прекрасний, щоб віддати його без боротьби, занадто люблений, щоб дозволити глумитися з нього Янки, ладним утоптати південців у багно, занадто дорогий їм, як рідний край, щоб відступити його неокам неграм, сп'янілим від горілки та волі. Коли вона думала про раптову появу і блискавичний від'їзд Тоні, то відчувала якусь спорідненість з ним, бо на пам'яті в неї жива була батькова розповідь, як він покидав Ірландію, покидав поспіхом глупої ночі після того вбивства, як ні він сам, ні рідня його не вважали за злочин. Джералдова запальна кров пульсувала у неї в жилах. Скарлет згадала, як п'янка радість опекла її, коли вона застрелила мародера Янки. В них усіх нортувала запальна кров, пульсувала попід самою шкірою, а лагідночемна постава лише ледь-ледь прикривала справжню їхню вдачу. Усі вони, всі чоловіки, яких вона знала, навіть мрійливий Ешлі та метушливий Френк, були такі у глибині душі, готові, як припече, до буйного спалаху і навіть до вбивства. Хоча б і той самий Ред, який не від, а й він бив негра, що почав чіплятись до дами. Коли ввійшов Френк, стріпуючись від дощу і покахикуючи, вона скочила на ноги. Ой, Френку, та доки ж таке триватиме. Допоки Янкі так нас ненавидятимуть, Любчику. І ніхто нічого не може зробити. Френк втомлено провів рукою по мокрій бороді. Ми дещо робимо. Що? Та навіщо базікати, коли ми ще нічого не домоглися? Може, на це підуть роки. А може? Може, Південь і назавжди залишиться в такому стані. Ой, ні. Лягай, Любчику, ти застудишся. Тебе всю колотить. Коли це все скінчиться? Коли ми знов дістанемо право голосу, Любчику, коли кожен, хто боровся за справу Півдня, зможе проголосувати за Південця демократа. «Проголосувати?» – скрикнула розпачливо Скарлет. «Яке пуття з голосування, коли негри показилися, коли янки під'юдили їх проти нас!» Френк заходився терпляче пояснювати їй, але Скарлет ніяк не могла збагнути, що голосування на виборах може зарадити їхньому лихові. Їй було набагато приємніше думати про те, що Джонас Вілкерсон уже більш ніколи не загрожуватиме Тарі, а потім її думки звернулись до Тоні. «Ох, бідні фонтейни!» Вигукнула вона. У них тільки Алекс лишився, а в Мімозі ж так багато роботи. Чому Тоні не вистачило тями? запороти це поночі, щоб ніхто не дізнався, що то він. Та ж весняній оранці вдома, він куди потрібніший, ніж у Техасі? Френк обійняв Скарлет. Звичайно, він робив це боязкувато, не мов остерігаючись, що вона зразу ж його відштовхне. Але сьогодні в очах у нього була задума, а рука міцно обхопила її за стан. Є речі важливіші за Оронку, Любчику. Одна з них – нагнати страху на чорнюків та пристіваєв. Поки в нас є такі гарні хлопці, як Тоні, нам нічого боятись за майбутнє півдня. Ходімо спати. Але ж, Френку... Якщо ми триматимемось гуртом і ні на крок не поступимось перед Янки, то колись переможемо. Та не суши собі цим своєї гарненької голівки, Любчику. Нехай вже ми, чоловіки, візьмемо на себе цей клопіт. Може... «Наше покоління перемоги не дочекається, та рано чи пізно, а воно настане. Янки стомляться обсідати нас, коли побачать, що ми не даємо зламати себе, і тоді ми облаштуємо свій світ, в якому гідно житимемо і виховуватимемо своїх дітей». Скарлетт подумала про Вейда і про таємницю, яку вже скільки днів носила в собі. «Ні, вона не хоче, щоб її діти виростали серед цього хаосу ненависті і непевності в завтрашньому дні» гіркоти і насильства на кожному кроці, тяжких знегод, убогості і безнадії. Вона ніколи не погодиться, щоб її діти пізнали все це. Вона хоче жити у нормальному і упорядкованому світі, де можна дивитися вперед з певністю, що її діти матимуть безпечне майбутнє, будуть оточені теплом і ласкою, і не знатимуть нестатків ні в одежі, ні в харчах. Френк гадав, що цього можна досягти голосуванням. Пхе, чого варте це голосування? на півдні ніхто з порядних людей ніколи вже не матиме права голосу. Світ знає лише один певний засіб проти будь-якого лиха, що може спасти людині на голову, і це гроші. У Скарлет снувалися гарячкові думки про те, що їм треба чим більше грошей про запас, бо тільки в такий спосіб вони зможуть убезпечити себе від недолі. І нараз, ні сіло не впало, вона заявила Френкові, що сподівається дитини.